Agonie și extaz, pista 20 După câteva zile, văzu că cererea lui nu fusese luată în seamă. Apoi, află că Savonarola va ține o predică la San Marco în duminica următoare. Călugării vor fi cu toții acolo," îl vesti Bertoldo. O să-ți poți zări fratele. Poate vei putea chiar să schimbi câteva cuvinte cu el. Îți urez să te întorci cu vești bune." Biserica San Marco era plăcut răcoroasă la începutul dimineții. Planul său de a-și găsi un loc lângă ușa laterală pe care se intra din mănăstire, așa încât Leonardo să fie nevoit să treacă chiar pe lângă el, se spulberă din pricina unui grup masiv de călugări în sutane negre, care se rugaseră și cântaseră în cor încă dinainte de ivirea zorilor. Glugile trase le acopereau aproape în întregime fețele, încât Michelangelo nu izbuti să deslușească dacă Leonardo se afla în acest grup. Biserica nu era prea plină. Când un murmur vesti intrarea lui Savonarola, Michelangelo se strecură într-o strană din preajma amvonului și se așeză pe marginea băncii tari. Pe când urca încet treptele amvonului, Savonarola nu se arăta cu nimic deosebit de ceilalți peste cincizeci de călugări. Capul și fața îi erau înfundate sub gluga dominicană, silueta firavă sub sutană. Michelangelo nu putu să zărească altceva decât vârful nasului și o pereche de ochi negri adumbriți. Glasul lui avea accentul aspru al celor din nord. La început liniștit căpătă curând în timp ce dezvolta teza sa asupra corupției tagmei preoțești un ton poruncitor. Niciodată, nici chiar în cele mai aprinse atacuri de la palat, Michelangelo n-au zise decât o mică parte din învinuirile pe care le îndrepta acum Savonarola împotriva clerului. Preoții erau mai degrabă preocupați de politică decât de spirit, numiți în rândurile clerului prin influența familiilor lor, în vederea câștigurilor lumești, erau carieriști și oportuniști, setoși de avere și putere, Vinovați de simonie, nepotism, mită, vânzare de relicve bisericești, lăcomie de câștiguri, adulterele clerului au umplut lumea. În fierbântat de scopul urmărit, Savonarola își aruncă pe spate gluga și Michelangelo izbuti să vadă pentru prima dată fața călugărului. I se păru tot atât de zguduitoare ca și cuvintele rostite, cu o înfocare și o repeziciune crescândă, de gura cu buzele atât de neasemenea, cea de sus subțire și ascetică, precum pânza unei cămăși țesute din fire de păr, iar cea de jos mai cărnoasă și mai voluptoasă chiar decât a lui Polițiano. Ochii negri, fulgerând până în cel mai îndepărtat colț al bisericii, erau fundația adânc în obrajii subți cu pomeți ascuțiți, urmare vădită a apostului. Nasul îi ieșea mult în afară, cu o muchie masivă și nări largi, umflate. Avea o față de un dramatism pe care nu l-ar fi putut crea un alt artist, ci numai Savonarola însuși. Alcătuirea osoasă îl fascina pe Michelangelo, căci bărbia întunecată ca de marmură era cioplită din aceeași materie ca și pătimașa buză de jos atârnândă, parcă lustruită cu piatra pons și smirgel. Își smulse privirea de pe fața lui Savonarola ca să poată prinde mai bine înțelesul cuvintelor care se reversau acum ca bronzul topit. Vocea umplea biserica, răsfrângându-se înapoi din capele goale, revenind pentru a învălui urechea stângă, după ce o pălmuise și o înroșise pe cea dreaptă. Am văzut cum ambiția trufașă a cuprins Roma și s-a întins ca pe cinginea, până ce a prefăcut într-o prostituată ipocrită și îngânfată. O, Italia! O, Roma! O, Florența! Ticăloșiile voastre, lipsa de credință, păcatele voastre trupești, cămătăriile și cruzimile voastre ne umplu inimile de adâncă Le Lepădați-vă de luxul și de străbălările voastre. Renunțați, vă zic voi, la amantele și la băiețandrii cu care vă împerechiați. Pământul e scăldat în sânge, iar clerului nici nu-i pasă. Cât de departe de Dumnezeu trebuie să fie acei preoți, a căror singură reculegere este să-și petreacă noaptea cu târfele și zilele bârfind împreună prin sacristii. Altarul însuși a fost transformat în tarabă. Sacramentele sunt teșghelele simoniei voastre. Desfrâul a făcut din voi târfe nerușinate. Altădată, Vă era cel puțin rușine de păcatele voastre. Înainte, preoții aveau bunul simț de a-și prezenta copiii drept nepoți. Acum nici o stenea la asta nu și-o mai dau. Voi pogorâ asupra voastră în josnicia și mărșăvia voastră, zisa domnul, asupra târfelor și palatelor voastre. Și Savonarola continuă să biciuiască oamenii din Florența, strigând că Dante s-a slujit de Florența drept model pentru cetatea Dis. De aceea în cercul al doilea se încuibează curvii și furt și vrăj și înșelăciune și abuz și fals și toată lingușirea și alte asemenea căi de spurcăciune. Întorcându-și voința, căci vocea lui Savonarola era paralizantă, Michelangelo se uită de jur în prejur și văzu că Enoria și stăteau strânși la oaltă ca un singur om. Asupra întregii Italii se va abate mânia lui Dumnezeu. Orașele ei vor cădea pradă dușmanilor. Sângele va curge pe străzi. Omorul va deveni ceva firesc. Dacă nu vă veți pocăi. Pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Strigătul pocăiți-vă. Se repetă în ecou prin biserică de sute de ori, în timp ce savonarola își trase gluga, acoperindu-și fața, se rugă îndelung în tăcere, apoi coborâ scările amvonului și ieși pe ușa dinspre spre lăsându-l pe Michelangelo adânc zguduit, puțin exaltat, puțin scârbit. Când se trezi din nou afară, în lumina fierbinte a soarelui strălucitor din piața, se opri clipind orbit, neștiind ce să creadă. Nu voia să se ducă nici acasă, nici la palat. În cele din urmă trimise vorbă tatălui său că nu izbutise să-l vadă pe Leonardo. Tulburarea adâncă scăzuse când primi un bilet de la Leonardo, care îl ruga să vină la San Marco pe înserat. Mănăstirea era minunată în amurg, cu iarba proaspăt tunsă, cu gardurile vii potrivite din foarfecă, cu asomia și floarea soarelui crescute în umbra arcadelor, cu atmosfera ei liniștită și îndepărtată de lume. Leonardo i se părul lui Michelangelo la fel de cadaveric ca Savonarola. Familia e îngrijorată de starea sănătății tale. Capul lui Leonardo se trase și mai adânc în fundul glugii. Familia mea este familia lui Dumnezeu. Te rog, cu mine să nu faci paradă de cucernicie. Când Leonardo vorbi din nou... Michelangelo desluși o notă de afecțiune. Te-am chemat pentru că știu că nu ești păcătos. N-ai fost stricat de viața de la palat. Chiar în inima Sodomei și Gomorei n-ai căzut în ispită. Ai trăit ca un anahoret." Înveselit, Michelangelo întrebă. Cum de știi toate lucrurile astea?" Noi știm tot ce se petrece în Florența." Leonardo făcu un pas înainte și-și întinse mâinile osoase. Fra Savonarola a avut o viziune: Medicii, palatul, toate operele de artă obscene păcătoase dinăuntrul zidurilor sale vor fi nimicite. Ei nu-și mai pot găsi salvarea. Tu însă, da, sufletul tău nu e încă pierdut. Căiește-te și părăsește-i, leapădă-te de ei cât mai e încă vreme. Savonarola a atacat clerul, i-am ascultat predica, dar nu l-a atacat pe Lorenzo. Urmează să țină 19 predici, începând de la ziua tuturor stinților până la bobotează. Înainte de a fi sfârșit, Florența și medicii se vor mistui în flăcări. Stăteau unul lângă altul în coridorul lipsit de aer, de-a lungul uneia dintre laturile mănăstirii. Zguduit, Michelangelo a muțise: Nu vrei să te mântui? Îl imploră Leonardo. Avem idei deosebite. Nu putem fi toți la fel. Ba putem. Lumea trebuie să fie a idoma mănăstirii acesteia, unde toate sufletele sunt mântuite. Dacă sufletul meu va afla mântuire, o va afla numai prin sculptură. Ea e credința mea și legea mea. Ai spus că trăiesc ca un anahoret. Munca mea mă păstrează astfel. Atunci, cum poate fi această muncă păcătoasă? Nu-mi va lăsa oare Dumnezeu și mie o cale Atât timp cât amândoi îl slujim deopotrivă? Ochii lui Leonardo se adânciră o clipă arzători în ochii lui Michelangelo. Apoi se retrase pe o ușă și în sus pe niște scări. Probabil într-o chilie decorată de fra Angelico, își spuse Michelangelo cu un fel de amărăciune. Se simți obligat față de Lorenzo să ia parte la predica din ziua tuturor sfinților. De data asta, biserica era plină. Din nou... Savonarola a început potolit, desfășurând lucrurile, lămurind tainele slujbei și a tot puternicia cuvântului divin. Noii veniți păreau dezamăgiți. Dar călugărul abia se încălzea. În curând, trecu la oratorie, și apoi, într-un crescendo dramatic, vocea sa puternică biciui congregația cu o elocință țițătoare. Atacă întâi clerul. Se zice, Binecuvântată e casa al cărei preotei bine hrănit. Dar va veni vremea când se va spune mai degrabă. Vai de acea casă! Veți simți tăișul săbiei deasupra capului. Nenorocirea se va abate asupra voastră. Orașul nu va mai fi numit Florența, ci un bârloc de hoți, de infamie și vărsare de sânge." Îi atacă apoi pe cămătari. Vă faceți vinovați de lăcomie." Ați cumpărat magistrații și funcțiile lor. Nimeni nu vă poate convinge că e un păcat să împrumuți bani cu dobândă, ci mai degrabă îi socotiți neghiop pe cei ce se feresc de asta. Atacăm oravurile din Florența. Ați împlinit spusele lui Isaia și precum Sodoma își dă pe față nelegiuirea fără să o ascundă. Și pe cele ale lui Ieremia, ți-ai păstrat fruntea de târfă, n-ai vrut să te rușinezi. Prorocii." M-am legat în fața lui Dumnezeu să nu fac profeții, dar o voce în noapte mi-a grăit. Nebunule, nu vezi tu are că e voia Domnului să mergi mai departe? Iată de ce nu mă pot opri de a prezice. Și vă zic vouă, să știți că vremuri nemai auzite se apropie. În biserică se auzi un murmur crescând. Multe femei plângeau. Michelangelo se ridică și își croi drum prin naosul lateral, în timp ce vocea mânioasă îl urmări până aproape de ușă Străbătu piața San Marco Intră în grădină și se retrase în baraca lui Tremurând ca prins de friguri Hotărât să nu se mai ducă la biserică Ce avea el a face cu această expunere despre desfrușile comie. Capitolul 13 Contesina îl găsi în bibliotecă unde desena după ilustrațiile unui vechi manuscris Lipsise mai multe săptămâni Fața îi era pământie Michelangelo sări în picioare Contesina, ai fost bolnavă? Stai jos! Am să spun ceva Se afundă în scaun, se aplecă înainte spre căminul rece ca pentru a-și încălzi mâinile Contractul a fost încheiat Contractul? Pentru căsătoria mea cu pierorii Ridolfi. N-am vrut să afli din clevetirile palatului după o clipă, Michelangelo întrebă brutal Și de ce crezi că m durea? Toată lumea știe că fetele din familia medicii se mărită după socotel politice Madalena cu Franceschieto Cibo, fiul papei Lucreția cu Jacopo Salviati Nu știu de ce te-ar putea durea pe tine, Michelangelo, mai mult decât pe mine însumi Îi înfruntă privirea fățiși pentru prima oară Și te doare? Cum s-ar putea? Toată lumea știe că fetele din familia medicii se mărită după socotel politice. Iartă-mă, contesina, m-a durut. Nu-i nimic, zâmbia trist. Am învățat să te cunosc. Și căsătoria, pe când? Nu atât de curând, sunt prea tânără. Am cerut încă un an de păsuire. Și totuși s-au schimbat toate. Nu între noi." Noi suntem încă prieteni După un răstim de tăcere, Michelangelo întrebă Și Ridolfi te va face fericită? Te iubește? Contesina își ridică doar privirea, rămânând cu capul plecat N-am discutat cu el astfel de lucruri Îmi voi face datoria Dar sentimentele mele sunt numai ale mele Se ridică și se apropie de el Michelangelo își lăsă capul în jos ca o ființă necuvântătoare în bătaia furtunii. Când în cele din urmă își ridică privirea, văzu lacrimi scânteind în ochii ei. Întinse mâna șovăind și încet, ea își împleti degetele cu ale lui, până când se înlănțuiră puternic. Apoi, contesina se retrase, lăsând în urmă doar parfumul ei vag de mimoze și o uscăciune arzătoare în gâtlejul lui Michelangelo. Nu era chip să îndepărteze vocea răsunătoare a lui Savonarola din urechi, căci amenințarea lui Leonardo deveni realitate. Pe la jumătatea celei de-a doua predici împotriva viciului din Florența, Savonarola se porni dintr-o dată împotriva medicilor, îl învinui pe Lorenzo de viciul din oraș, prezise în prăbușirea familiei conducătoare și, mai mult încă, a papei de la Vatican. Academia Platon se strânse în grabă în studiolo. Michelangelo îi încunoștință despre primele două predici, apoi le vorbi de amenințarea lui Leonardo. Deși Lorenzo avusese vrajba lui îndelungată cu Vaticanul, în această clipă voia să păstreze pace cu Papa Inocențiu al VIII-lea, din cauza lui Giovanni, care mai avea doar câteva luni până să fie învestit cardinal plin și să plece la Roma spre a-i reprezenta pe medicii. Papa ar fi putut crede cu ușurință că, de vreme ce Lorenzo fusese cel care îl chemase pe Savonarola la Florența și Savonarola predica într-o biserică a medicilor, el ataca papalitatea cu bună știință și în cuvințarea lui Lorenzo. Bine, cel puțin că mă atacă și pe mine în același timp," murmură el jalnic. Trebuie pur și simplu să-l închidem," mormăi Polițiano. Trebuie numai să punem capăt profețiilor lui." spuse Lorenzo. Ele sunt străine de religia noastră și de îndatoririle misiunii lui. Pico, sarcina aceasta trebuie să-ți o iei tu. Prima defecțiune porni din grădina de sculptură. Granacci anunță că Bacio, iubitorul de distracții, amuțea ore în șir, apoi luase obiceiul să dispară brusc câte o zi sau două. Curând, începu să facă observații injurioase la adresa medicilor și să ridice în slă virtuțile lui Savonarola și viața spirituală din mănăstire. Într-o zi, dezertă la dominicani. Predicile lui Savonarola în San Marco atrageau acum mulțime atât de mari, încât la sfârșitul lunii martie, pentru cea de-a doua duminică din postul mare, predicatorul își mută activitatea în catedrală. Cei zece mii de florentini strâns îngrămădiți păreau totuși turtiți în imensitatea spațiului din jurul lor. În puținele luni care trecuseră de când Michelangelo îl auzise predicând la San Marco, monahul suferise mai multe prefaceri. Din cauza postului sever, a penitențelor în genunchi în chiliile din San Marco, abia își mai aduna puterile ca să urce scările amvonului, Își impusese o identificare cât mai de plină cu Hristos. Așa cum puteți vedea și auzi, eu vă vorbesc voi, nu cu propria mea limbă, ci cu a lui Dumnezeu. Eu sunt glasul lui pe pământ. Un fior rece îi pătrunse pe credincioși. Savonarola nu era mai puțin tulburat decât admiratorii lui. Ca să se întâlnească cu tatăl său și restul familiei care părăsiseră Santa Croce ca să-l pe noul profet, Michelangelo își potrivi sosirea la domn cam pe la sfârșitul slujbei religioase. Se opri în pragul ușii, și se uită în sus la stranele corului, sculptate de Donatello și Luca de la Robia, înălțate de amândouă părțile altarului din mijloc. Sculpturi în marmură înfățișând copiii la joacă, dansând, râzând, cântând din instrumente muzicale, veritabil greci în dragostea lor veselă de viață, în testamentul lăsat de frumusețea tinerelor lor trupuri. Pentru Michelangelo sculpturile strigau, oamenii sunt buni! În timp ce Savonarola tuna. Omenirea e păcătoasă! Cine avea dreptate? Donatelo și de la Robia? Sau Savonarola? Atmosfera mohorâtă din biserică a apăsa în continuare greu și asupra prânzului familiei Bonaroti. Lucreția era în lacrimi. Omul ăsta e rău! Mi-a stricat frumusețe de vițel alb. De acum înainte, Lodovico, dacă ai de gând să-l mai asculți pe Savonarola predicând, s -o faci, te rog, după masă, nu înainte Deși orașul era zguduit de clocotul exaltării religioase Michelangelo continuă să lucreze liniștit Spre deosebire de Savonarola Michelangelo n ajunse să se convingă că Dumnezeu vorbește prin el În schimb simțea cu adevărat că dacă Dumnezeu îi vede opera Atunci nu poate să nu aprobe Totuși nu trea o admirație înciudată față de Savonarola nu era oare și el un idealist? Iar în ce privește fanatismul? Nu-i spusese rusticii. Ești ca Savonarola. Postești pentru că nu te poți opri din lucru la ora prânzului? Michelangelo se strâmbase la această învinuire. Totuși, nu se simțea el menit să înnoiască sculptura în marmură, în tocmai cum Fidia spreluase sculptura egipteană închinată cultului morților, și o redase într-o formă grecească umană? Dacă ar fi nevoie, ar fi oare și el în stare să postească și să se roage, până când abia l-ar mai ține puterile să se târească prin grădină spre șopronul lui? Michelangelo credea în Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu a putut să creeze pământul și omul, nu putea să creeze și un profet ori un sculptor? Signoria al poftii pe Savonarola să țină o predică în marea sală din Palazzo de la Signoria. Lorenzo, cei patru platonicieni, în alta ierarhie a medicilor, din tot orașul, își anunțare intenția de a lua parte. Michelangelo își ocupă locul pe o bancă lungă, între Contesina și Giovanni, cu fața spre platforma pe care stătea Savonarola dinaintea unui pupitru de lemn, iar mai mari cetății Îngrămădiți în spate pe bănci Când Savonarola îl numit pentru prima oară pe Lorenzo tiran, Michelangelo văzu cum buzele lui Lorenzo se ridică într-un zâmbet ușor El însuși abia auzise cuvintele căci privea prin marea sală cu lungile ei ziduri laterale din ghips alb curat și se gândea ce frește minunate s-ar putea zugrăvi acolo dar zâmbetul lui Lorenzo pierea pe măsură ce Savonarola își clădea acuzația. Tot răul și tot binele cetății sunt în mâinile conducătorului, și de aceea mare e răspunderea. Dacă ar urma calea cea dreaptă, întregul oraș ar fi binecuvântat. Tiranii sunt cu neputință de îndreptat, pentru că sunt trufași. Ei lasă totul pe seama sfednicilor răi. Ei nu dau ascultare celor săraci. Și nici nu i o suntesc pe cei bogați. Ei îi cumpără și strică pe alegător și îngreunează starea poporului. Michelangelo a început să asculte cu atenție. Savonarola l-a acuzat pe Lorenzo că -și însușise fondul florentin pentru zestre, adică banii plătiți visteriei cetății de către familiile mai nevoiașe, drept garanție că vor avea asigurată o dotă. Fără de care nicio fată din Toscana nu putea nădăjdui să se mărite. Că Lorenzo folosise banii ca să cumpere manuscrise nelegiuite și opere de artă păgâne. Că organizase bacanale, tând astfel toată suflarea Florenței pradă diavolului. Obrazul oacheșa lui Lorenzo se făcu verde, dar Savonarola nu terminase. Lui trebuie să plece, judecătorii, și trebuie să plece. O cârmuire cu desăvârșire nouă, întemeiată pe o serie de legi cu totul noi și aspre, trebuie întronată pentru ca Florența să redevină un oraș al Domnului. Cine urma să cârmuiască Florența? Să revizuiască legile ei și să le aplice? Savonarola. Dumnezeu o poruncise. Capitolul 14 când ajunse în studiolo, Michelangelo îl găsi acolo pe fra Mariano. Predicatorul umanist de la San Gallo își pierduse enoria și din pricina lui Savonarola. Michelangelo își trase scaunul său obișnuit la masa joasă, își lua un măr în farfurie și se lăsă pe spate. Nu vom încerca să combatem calomniile lui Savonarola îndreptate împotriva noastră," spunea Lorenzo. Toți florentinii sunt liberi să cerceteze temeinicia unor acuzații ca aceea privind fondul de zestre. Dar profeția lui despre pedeapsa divină stârnește o isterie crescândă în oraș. Fra Mariano, m-am gândit că sunteți omul nimerit să-i răspundă lui Savonarola. Mi-aș îngădui să vă sugerez să vă întemeiați predica pe versetul 17 din Faptele Apostolilor. Nu vi se cuvine vouă să știți vremurile sau soroacele pe care Tatăl Ceresc le-a păstrat sub stăpânirea sa. Fața lui Fra Mariano se lumină. Aș putea să recapitulez istoria profeției, căile prin care Dumnezeu vorbește supușilor săi și să arăt că lui Savonarola nu-i mai lipsește decât ceaunul de vrăjitor. Domol, domol, îl opri Lorenzo. Predica dumneavoastră trebuie să fie potolită și de neclintit, mai ales logică, așa încât concetățenii noștri să poată vedea deosebirea între revelație și vrăjitorie. Discuția se adună în jurul textelor biblice și literare de care trebuia să se folosească fra Mariano. Michelangelo gustă puțin din măr și se strecură afară nebăgat în seamă. Urmă o lună de liniște și muncă îndârgită. Se ferit de orice legături cu lumea din afară, mâncând și dormind puțin, dând atenție doar celor 20 de entități înlănțuite ale blocului său de marmură. Palatul răspândi cuvântul de ordine ca devotații să nu lipsească de la San Gallo, în Joia Mare, ca să-l pe fra Mariano desfințându-l pe fra Savonarola. Când Michelangelo intră în biserică, găsi acolo toate familiile de vază din Toscana nobil, moșieri, negustori, cărturari, călători veniți din Europa și Anglia, signoria, judecători, sfednici din toate cele patru cartiere ale Florenței. Fra Mariano se urcă în anvon și cu vocea sa cultivată de erudit, începu prin a cita din Cozimo de medicii. Cetățile nu pot fi cărmuite de paternosteri, ceea ce stărniu un val de râsete amuzate. Apoi vorbi documentat despre necesitatea despărțirii Bisericii de stat și de primejdea ca oamenii să-și piardă libertatea individuală ca odinioară în trecut, când cele două puteri fusese recontopite. Începutul era bun. Lorenzo ședea destins pe banca lui. Congregația asculta cu cu o mulțumire crescândă, pe măsură ce Mariano continua cu pași logici, citind din scriptură, să arate adevăratul rol al bisericii și menirea ei în viața spirituală a credincioșilor Apoi ceva merse prost Fața lui fra Mariano se congestionă Își aruncă brațele spre ceruri cu un gest tot atât de violent ca oricare dintre gesturile lui Savonarola Vocea îi se schimbă când pomeni pentru prima dată numele lui Girolamo Savonarola Pe care îl rosti parcă scuipându-l din gură ca pe ceva otrăvit Lăsă la o parte argumentele sale pregătite cu grijă, îl numi pe călugăr un ațățător de scandal și dezordine și aruncă o serie de alte epitete urâte. Michelangelo nu putea găsi decât o singură explicație. Fra Mariano lăsase gelozia pe care o simțea împotriva lui Savonarola să-i întunece rațiunea. Continua să urle din anvon când Lorenzo își adună familia în jurul lui și, șchiopătând de-a lungul naosului central, ora biserica